<الحمد لله>, الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أن ومن سيئات اعمالنا من يهده اللہ أو فلاح مظلل لا ومن يذل لنفلا غادي وأشهد أن الله اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَحْدًا لَا شَرِيكَ له لا ند له ولا زد له ولا كف ولا لا ولا مثال له أزلي أبدي لا أول له لا أول له ولا آخر له وأشهد أن السيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وأشهد فَقَانا وَارْفَعْ عَنَا شَفِيقَ أَشْفِقِنَا رَفِيعْ عَنَا مُحَمَّدٌ ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابه اجمعی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 أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا دل قوم الكافرين زموان عزت مندو مسلمانانو حاضرینو خصوصا د جماعت الشاط التوحید والسنه ملګرو د کم مجلس بارکه چمنګا تاسو راځم شویو دا د الله رب العزت مقبول او منظور مجلس ته د دې بلندی او اوچتواله هغه یقیني او داسه یقیني چلاشد کافي دي دا غي یقینواله کې شک نشتا چې هغه د الله په نسبان او منزور دي حدیث صفات کے راضی نبی علیہ الصلات فرمائی چې کلام د الله د کورونه پیاو کور کې سمخلوق راجه مشي مختلف قومونه او زما د الله کتاب هغه درس او تدریس کوي او اغل ولی نو د الله خاصه مهربانه ای عوام مهربانه نه ای مخلوق ته متوجی او ربی کائنات مستوی عل العرش بادشاہ دا آغا حاملین عرش اغه کی اغه مقرب ملائکه کی دغه انسانانو تذکره کای او الله دا هغه ذکر په اعماله کو کی, کی دا شور جوړه زما په خیال له پکو جوړ کړه د لوټ کې نو یو دا, دا چې مجلس د قران کریم بلند بالا رفعت والا تقدس والا او مقدس مجلس بیا دا غینہ بعد میاش یو ډیر خیر او برکت والا عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ راوی ده حدیث پاک کې رازی غوی او رس نبی علیه صلاتو سلام مونږ تا شو او میاش د رمضان راغلی و وی عطا رمضان سحر و برکه یغشاکم الله فیه فیونزیلور رحمتا و یحطول خطایا تاسو تمیاش در رمضان دا برکات العالمیاش دا الله فدی کے تاسو ته متوجی کیږي فیونزیلور رحمتا و یحطول خطایا الله رب العزت پدې میاش کې خپل رحمتونه خاص را نازل ای او ګناونه maaf کوي و استجیب دعا پدې میاش کې قبلی او بیا نبی عليه الصلاه والسلام و وی الله ويباح بكم الله پتا سبانه پمرشتو باندې فخر کوي فار الله من انفسكم فيه خيرا د خپل زار نه پدې میاش کې الله ته خیر او هوې د خیر کارونه کوي فان الشقي من حرم فيه رحمت الله عز وجل بدبخت انسان هغه دې چپدې میاش کوم د الله د مهرباني نه محروم پاتشي نمیاشم برکات والا او داس میاش یو حدیث کرازی نبی علیہ السلام والسلام فرمای شه ان للہ او تقا فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان میاش د رمضان کے هر او رز او عرش پا اللہ د جہنم نس خلق خلاسے او بیا نبی علیہ السلام وی وا ان لکل مسلمین فی کل یوم و ليله دعوۃ مستجابه د هر مسلمان د پاره پدیمیاش کې حار او رز او ارش په یو دعا الله خامخا کوي نو خیر او برکت و عالمیاش بلاد چې منګاو تاسو کم سنت د جناب محمد رسول الله دا کړو هغه بهتر کتاب د الله د تمامو کتابونو سردار او محیمن علیهم هغه کتاب منګه د خیر او برکت واله میاش کې تراویو کې هغه سنت چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم نا سال سرام ثابتي فقول سرام ثابتي او تقرير د جناب محمد الرسول الله او توثيق او تصويب د جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرام ثابت د امام بخاري رحمه الله د امام ابو داود او د امام ترمذي او د مسلم استاز امام ابن ابي شيبا رحمه الله بل مصنف کې غن روايات پدې باندې راوړلې دي چې تراوي د نبی عليه نصابت تي قولن فعلن لگا عبد الله ابن عباس وايي کان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان بی غیر جماعتن ب 20 رکعات و الوتر نبی علیہ الصلات والسلام رمضان المبارک کې بغیر د جماعتنا او جماعت زکنه کو چې امت پارز او واجبونه ګرځي شل رکعات تراوی به کولی او وتر بهم کولی دارنګې یاو روایت کے رازی کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمرهم بعظیمتن بعشرین رکعتن والوطره نبی علیہ السلام ترغیب بام پدی ورکو رغبت بے تیزی بے ورکولا نو محکی حدیث پیلی شو دا قولی شو پد اگر تراؤو باندیر خیا مې رمضان پدې باندې ترغیب نبی علیه الصلاۃ والسلام ورکاو دارنګ یا ورځ مسجد نبوی ته نبی علیه الصلاۃ والسلام راغې او عبی بن کعب رضی الله تعالی انه بهترین قاریو و دو قران کریم اغه مخ کې او څخه له پسې نور صحابه اولاد دي چې چاته قران نو یاد اغی لالو نبی علیہ الصلات والسلام وی دای رسول الله د قرآن یاد نه دی او د ت یاد دی د رسول الله دی چې تراو کې ووري نبی علیہ السلام تقریر او تصویب دا غو نو خیر او برکت والا میاش خیر او برکت والا سنت او پاره کې خیر او برکت والا قرآن دا تاسو د الله رب العزت خصوصی انعام احسان فضل کرم او مهرباني در رب کائنات رب زل جلال و طمنغا او تعالی سبحان الله عزت مندو دامیاش چې خیر واله ده دا دامیاش چې برکت واله ده ندی تدا بلندی او وقعت او وجحت چې ملا شو و نو یو خود میاشت خپل خصوصیت الله مقرر کړی دی او سب وقات چې دی اکثر ملاو دی نو هغه دربه کائنات دا آغا کلام مقدس دو جنا ملاو دی او دا خیر او برکت ولسه کګر زیته دی نو زکه نزول د قران هغه په دې دی نو کوم شپه کې چې قران راغی هغه شپه الله مقدسه او کممیاش کی چراغی اغمیاش تی مقدس اکڑا لکو قرآن کریم وئی شاہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن میاش در رمضان آغادا اون ذیل فیه القرآن او چرالې گله شوې فیه پدې کې کریم هودل لناسی وبینات مینه الهدا والفرقان هودل لناسی دا کتاب دا کتاب چې هدایت دې د تمام خلقو لپاره وبینات مینه الهدا دا سی کتاب, کتاب چې دا سرغند لا هیل دې دې هدایت نا علما کرام ذکر کوي رب کائنات دو فیره پرې آیات کې هدایت وې یو رب کائنات وې او زمام انسان او مسلمانانو د جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت یانو خمردار تاسو چې کم میاش کی تاسو چې کم امیاش تراغلی ای دا امیاش تی تعروف واو رئی دادا سے برکت والا دادا سے خیر والا دادا سے عزمت وقعت وجہت والا میاش تا چې پدی کې ربی کائنات قرآن را لے گلده او قرآن کریم امیاش تی او دا سی حدا لن ناس و بینات من الہدا ہدایته یو ہدایت هو د لناصیق کې بل ہدایت او بینات من الهدای فروو مسائلو کې یو طرفه مسایل د اصول دي بل طرفه مسایل د فروو یو طرفه مسایل د عقایدو دي بل طرفه مسایل د اعمال دي دعالو کې د رب کائنات قران هدن هدن هدا هدایته ہدایت د رب کائنات قران کریم <سلام> داسی کتاب را لګل چې تورات پاږي بانده منسوخ دارنگه انجیل پاغه منسوخ ندارنگه زبور پاغه صحف دی موسا و دی براہیم و دارنگه تمام اسمانی کتابونا پاغه بانده منسوخ شو او رب بکائنات رب کائنات دا قران کریم پاګي باندي محيمن او نهګبان او رګران او نو هدایت تمام هي انسانانو د فاره الایوم من قیامت دا قران کریم د هدایت سر چشمه ده ول جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بلیو بل یو پیغمبر راتلو اله نشتا بل یو بل یو انسان کدا داوا کوي چې زه پیغمبر يم دا کذاب دی لکه هغه دور کې وګورا چې کله د نبوت الله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم ارحلت دنیا نو شو او جناب محمد رسول الله باندې مرګ راغې نبی علیہ الصلات والسلام شو اخ خلقو دی او وخت او جہاد د جناب محمد رسول الله ته قتل یو هغه ویچې دی نبوت کې هډېر مزیده اکثر فردا سیوی دا سیوی چ خلک اروستانی زندگی تا ګوري او مسکینی تیرې نبی علیہ الصلات والسلام تکالیف ډیر تیر کلو واری خلکو اخرې زندگی تا کتل چې نبی علیہ الصلات والسلام باندې الله بیا زندگی ده خیر او ده راحت او ده آرام راوستنه غوی چې ډیر مزیدی ډیر مزیدی نو د نبی علیہ الصلات والسلام او چار چا بیره نه د نبوت دعوی شو لیکن د صحابه کرام عقیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام او قران جوړه کړو چې واخالتمن نبیین او لا نبی بعدی زمانہ بعد بل او پیغمبر رضی الله او قران وېدا اخیری پیغمبر دی صحابه کرام تور راغسته ده مورخین ذکر کوي خلا خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و شعبا گرزا او چا چی دو نبوت دعوه کڑی دا دی پس گرزا او علب رازی چی دا طول مردار که او یو کال بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ و مدینی منوری ترا واپشگه دی او علب را واپشگه دی چی دو طول خاتمه کڑی دا آغا غوینه پس لڑ چی د دو نبوت دعوه کڑی و دا داننگ دا آخ زنانا چی دو نبوت دعوه کڑی و داغې نه پستا دا سره راغله دي مصایلمت الکذاب پسې ډیر شوه وسوده ان سو غیره شره ټولو فاطمه سوق او تثدید الاوسو کی مردار کړه اغېنه بعد یو کال بعد راغله دي خالد ابن ولید رضی الله تعالی نو نبی علیہ الصلات والسلام خبل بعد خپل پیغمبر شتره نه د ساده صحابه وقیدا زمنګ امداد کیدا دا او د تمام اهله سنت والجماعه دمدا کیدا نبل پیغمبر شتا دینا عرب بے کائنات قران کریم الی یوم القیامات الرزیدہ قیامت pore ہدایت ہی هدایت گر زول دے داوا جدا چورا نبی علیہ الصلاتو السلام فرمای اے خلقا خبردار زما یو اعلان ووری نبی علیہ الصلاتو السلام فرمای من بتوال خدا عن غیره ازله الله خبردار غریشا چې دا قران کریم نہ بل طرف ته ہدایت تلاش کو یو 26 دی قران لن نارظم دو قران درس لن نارظم ز یو بل میشن لزم یو بل مشن لازم یو بل منشور او بل مقصد لازم او بل مطلوب لازم او دادک الله کتاب دے کے ہدایت ما تنکاری درب کائنات آغا جلیل القدر پیغمبر سید الاولین والآخرین داسیو پیغمبر چداغت تمام انبیاء او سردار دے او آغا پیغمبر چا پخپلوی انن انا سيد الأولين والآخرين زد الأولين او د آخرين و سردار ما او آغا پیغمبر فخفلوئي آدم و من دونه تحت لوائي يوم القيامة آغا آدمنا راواخل تمام انبیاء کرام زمان در جنده دا نبوة دلاند با درزد قيامت بانده و لاروه آغا سيد الأولين والآخرين آغا تمام انبیاء و سردار آغا سردار آغا سردار د تمامو انبیاؤو چه رب بکائنات کلام یو پیغمبر رالیگ یو اغلا دیوٹی دو نبوت اوالا کينو داغین و داخل و اذ اخذ اللہ ميثاق النبیین لما آتیتوكم من کتاب و حکم سمجا اکم رسول مصدق لما مصدق کومله تومنو نه به یولله تن سرون نه په وقد او نووت اوله د هر یو پی غمبر فااق نه ردبي کانا تو داغستې وه تاسولب به ځلم در کوم تاسولب به د خلکو تاسو کتاب در لیکن خبردار خبردار پ غمبرانو زما هریو د اعلان وائ که ستاسو زندګی کې ستاسو زندګ کې یو پی دا سرران اغه داس راغه یو عظیم شان پیغمبر اخیری چې تاسو د دې مسئله تصدیق کوونکي نو لا تو امنون نبیه ولا ترننا تاسو په باور ایمان راړی تاسو به دا امداد کوي هر یو پیغمبر نه ربي کائنات دا وعده غاسته وا اخلول شان والا پیغمبر چې د تمام انبیانو الله دا په ایمان راړو باندیو دا په نصره کوله باندي وا ده اخلی داس عظیم و شان پیغمبر چاہ شائر و ایر رسول و قصردار رب نے بنایا نہ پایا کسی نے کمال محمد جہاں میں نہ ایسا ہوا ہے نہ ہوگا نہیں ہے جہاں میں جہاں میں مثال محمد داس <سيو> یعظم <عزیم> شان پیغمبر اعظم <آزیم> شان پیغمبر وای <جه> چې کم یو <يو> انسان داس لوی عظمت والا پیغمبر داس <سي> لوی مقام والا داس لوی او بلند مقام والا پیغمبر وای مان نب تغل خدا غان غیره از وللہ اللہ, اللہ چا چید دی قران کریم نا بل ترطا ہدایت تلاش کو دیو انسان کتاب دا دی قران په مقابله کرا واغستا دیو بلچا کتاب دیو پیر کتاب دیو مولا کتاب دیو بلچا بلچا بلچا بلچا کتاب را واغستا خبردار پیغمبر افاک وای او اگې کدی ہدایت ګوري اد ول اوللہ اللہ رب کائنات په دغه سړی گمراه کای دغه وجدا حدیث پاک کې رازی نبی علیہ ل سلاتسلام فرماي اخ زمانه کې بهسه خلک نبی علیہ نه بیالی ساتسلام فرماي اخیر را زمانه کې بهسه خلک را شي هغوی باله کې تاب را واخلی او دا الله د کتاب درس به شروع کې لیکن خلق باغې تکی خلق خلک باغې تکینی نه خلک باغی لهخواله هم نه را ځي اوده راې که نه ده تا اوس درس کوی چې ته؟دلته کږي که نه؟ تاسو ک که صرف نهم وادو کې چې بیا برازو خدای دا لازم استاد رټول کتاب دخوا دا د انسانیت کتاب, دا کتاب دا او دا داسي کتاب چې الایومل قیامت هدايت سرچشمه دا ده هله نن څو قران ته نه کیدی قران ته څوک نه کیني د ټولو نه زیات دشمن زمونږ استاد رټول قران دتا خپاکیږي ما او کخه خپاکیږي نو الله مو خوشاله ک خو خبره وکوم زکا چما ته دې उठेواله <سؤال> شوه دا کوم مزکا یقیني خبره ده چې در ټول نو مظلوم کتاب پدې وخت کې چې هغه مونږ د پیر د واجیم پرې خوړل او مونږ د فقیر د واجیم پرې خوړل او مونږ د مولا د واجیم او مونږ د نيا د واجیم پرې خوړل او د پلار د واجیم پرې بس دا ډېر مظلوم کتاب ده ډېر مظلوم کتاب دیننه نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی اخیرا زمانہ کے سخلک براشی دا اللہ تعالی کتاب برا, برا واخلی لے قران برا واس لے دا غی درس شروع کی خلک با تکینی تکیننا او خلک بو تاخوالم ناراضی اگب وئی سر شوئی دماغ اردی چ حدیث پاک کے راضی وئی دے بولے او بل کتاب او گوری چ کل بل کتاب او نو خلک با پا گئی باند رات پڑھشی رات پڑھ بشو ناس پیو چار چار پھر او گورو من سر ڈیر ڈیر خلک کینے نبی علی صلاتو والسلام فرمای زلوا زلو زلوا فازلوا دا لا کتاب پرې خوذ او غیر باند را پښو خ پله بان گمراهی نور بام گمراه نور بام گمراه کوي ولی د هدایت سر چشمه دا وای د هدایت سر چشمه دا قران او عقایدو کې تمام عقایدو کې سر چشمه اګه هدایت ادا الله کتاب دی نن تاسو ګورئ څخه بل عقیده د قران مقدس خلاف جوړکړه او چې موافق جوړکړه هغه تاسو ته معلوم دي ټول انسانان هغه او اوس راتلمہ نو دلته کتابخانه تلالم صوابی کې صوابی کې کتابخانه کې یو کتاب میرا واغس د اٹک یو نام نهاد مولا لیکل دی او د کراچۍ یو مشهور شیخ الحدیث باغی تقریر دی مشهور شیخ الحدیث باغی تکریس کڑ او آغا مشهور شیخ الحدیث نورم د شهرت ډیر زیات شوکین دی چ نورم مشهور شه حلالو ایلو ای بیلڈنگ گنو کہ ناست عباس دایلا فن ور کہ یو شہرت ولا مزه ور کہ صدر د وفاق المدارس خپکی کی سکنو خپش یو خوشالی کی خوشاله نشی ناغه زمون مبارک لکی وایدای منکر دی د اجماعیه کی دی د امت نا او هغه اجتماعي عقیده دا داوی چې انبیا او مړی په قبرونو کې ژوند دي او دوی وته چې کمند نو سو مړاوی دې ملګری روز دې خخ کلخ کلې نه زموې خما زدار الله حجیب تعجب دې چې دوه قران داوا کاون کې او د شیخه حدیث داوا کاون کې اغام دوه قرآن په عقیده باندې ناراضه اغام په غې ناراضه او بیا هغه خسکې چې احاديث د جناب محمد رسول الله د شیخ الحدیثي داوا کوي او د احاديثو نه خبر ده دا رنگ داوا دا کوي چې زده اجماع داوا کوم او د اجماع د امت نام نه نا خبر قرآن کریم اٹل فیصله ده والذینا یادعونا من دون اللہ لا یخلقونا شیعا وهم یخلقون اے خلقا خبردار آغا خلق چې دا خلقی ما سوا الله نه را بلی انبیاء کرا بلی اولیاء کرا بلی ورسوک چی را بلی لا یخلقونا شیعا دی حصیوش نشی پیدا کولے علانکی حال دادے وهم یخلقون دی پخپلا پیدا کلے شوی دي امواتن غیرو احیانا ملدی ملدی ربی کائنات وی ملدی ملدی و ما غیر و احیا جوندی ندی و که زمان منی چه دا معنی تا دزان و کلا خپل تفسیر را و اخلا مارف القران اغا و ایدائی آغا چه تویلی دی چه دوا من ملوی یعنی بوتان او یادا چې اغا به اسفل حال ملدي یعنی آغا بزرگان اغا او اغا, اغا, اغا ولیا او انبیا چې غی ملشوی دي یا پل ما آل بمدیگی لکه ملائک او رسولہ علیہ الصلوۃ والسلام اغا با فلم عالم لیکن و غام پدیک با داخليگی دارنگ تفسیر عثماني د غمانه کوي دارنگ تمام علامہ علوسي مآل حنفي رحم الله تفسیر روحلوانی کی د غمانه کوي اغا داوی چې د دا املدي ژوندینه دي او شاہ سے برا اخلا موز القران او شاهیدی انکو فرمایا پرم جو مره ہوئے بزرگوں کو پوتتے ہیں شاہ سے برا اخلا کدا نہ قران کریم وای او خلک تاسو سوچ ورته چغی وای اموات غیر احیا و ما یشورونا ایانا یبعسون ا ته دام پته نشته چې مونږ با کله دوپاره پورته کول شو قران کریم وای قران کریم وای ان اللذینا تدونا من دون الله عباد ان امسالکم اچ تاسو ماسی واده لانا نابل <سؤال> ایبادون امسالوکم استاسو غنتکه بندګان دي استاسو غنتکه بندګان دي فدعوهم فلستجیبوا لكم ان کنتم صادقين ک تاسو ور ته چغې و ستاسو غونته تاسو ورته چغې و نو او ه ځای که تاسو رشتنی چې د دارس یو زمونږه امداد کوي پوه شو دا خو صرف دمونرو د ژدو خبره نهوه د خو ډیرې خبرې لیک ن داول حق چې کمم د داغی شوی او د سید مهرشا ډاکتر س کتابو کایي مړی وای او ریوم او د لې نه رارسې مو امدادم شي پوه شئ راشد مولانا عبدالحی رحم الله فتاوا ګور هغه وی چې د کم سړی د عقیده ده چې مړه دلرینه او رارسی زنوا مولانا عبدالحی رحم الله مجموعه الفتا کی ذکر کای وای دا سریح کفر او سریح شرک ده صریح کفر او سریح شرک ده د وی نا وی لری ناوریم او رارسیوم ها بیاي دام لیکلي او پاغه كه و اي ذات تحيرتم في الاموره فاستعينوا من اصحاب القبور كلا چتا سود دنيا كارونو كه پريشانه شوي فاستعينوا من اصحاب القبور زيد قبر ونلنا امداد غوالي وماتفور روزانا په هر حرکت کې داوي چيا كا نعبدو و ایاکا نستعین دیوائی نا کبرو نا غالی ربی کئی نا ما نا غالی دیوائی کبرو نو نا غالی سریح ما فوق الاسباب غیر ته چغول او را مدد شاه ربي کائنات واي فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين اليهم الله الله او داتو بندگان چې په کلمړو شو نا غي وته چغول عزام ما ته حدیث پاک راضي عزام ما ته فيه رجل صالح بنوا على قبر مسجد زمانه د جاہلیت کې چې په کله نه یو سړی مرشد د خیال چې باندې گذر زر زر به دا قبر واخې د سجدي ځایونه جوړ او حالت به سدیک شو روکړې او اغه ته را مدد شوي نبی عليه صلوات و سلام فرمای دا به کل نو الله وای چې اوس ملوشو نو الہوم ارجل یم شو نبیها آیا دا غید پاره اوس اغش خو پیش ترې چې غی پرات لږی عاملهوم ایدی ابت شو نبیها آیا اوس اغلاش ترې چې پاغه باندي عمله او نیول وکړي او بیا الله وای عاملهوم ایونو یبصرون بها یا او د غی د پاه آغستر گشته د چې اغی پغی بندی لیدل کول نا نا ن ن نشی کول دا خوانا کنی چې کو کن جاشن نشی نه دبار ق ینا۔ مبتجرین وېد كون جش نشین د بر خبر مردابې دان د ما نار وې کلاچ په قبر باندې چن چڼاو چن چن کی نو ما آ ملي تدا پتا لګي چې دا چن چڼ د وک چن چڼه پښې ملي تدا پتا لګي تاسو چا لې کلي دي فتاوي فريدیس جلد کې لې کلي پتایې فريديه سلورم جلد کې لیکلي فائض چنچن چنچن احتمال شته چې پیږي وې پیځي احتمال شته او وای اغی وای قبرون و تخخ کاری گور و تعالی وای سړی عملهم عیونو یوبسرو نہ آیا ددی دې د پاره اوس پس د دې مرګ ناچدی پیلیدل کول شي وای اوری الله وای عملهم عذان یسمعونه بها آیا شتره د دې د پاره اوس اغا غونا یسمعونه بها چدی اوری دل کوي فهمندې نا نا نا نی اغغ پېشته ما نه آغا قوت پخ پو کې نشتارې نه آغا لاسونو کې آغا قوت شتارې نش ترگو کې او نه آغا غوګونو کې او رب کې کائنات زای په زای باندې دغه عقیده ترتید کوي چې دا خلک وې قران مقصد مداو قران کریم د هدايت کتاب ده هدل <سؤال> الناس هدايت ده اصول او قواعد کې چاو او غرزو قواعد وی غرزو اصول کې دا اخري کتاب چارم نه وایه المهند شریف کراغلی دی قران پاتشو او المهند را واغسته شدا دینو دا هیڅ دین نو دا سچې سا دینو دا هیڅ دین نو دا سچې سا دینو چې قران پرېګرا او ترا واخلاو د بند کتاب او اغام داسې چې د دا غلطو ډک اگر او محرف محرف کتاب چې دومره تحریف باغې کې شایې چې تورات او انجیل کې يهودو او نه وکړي اغه محرف را واخللا او دا الله کتاب چې الله د عزیز زمواري هغه ستر چین نه نحنو نزن الذکر و انا له له حافظون شاه دایت ګرزو پاکای دوکه شیخو له دیسانو پر خدا بیاوی و حدیثو کې راځي کما دیس وای الانبیا احیاون فی قبور میصلون و مردا خود سلورم <سؤال> تبقی روایت ته و انبیا قبرونو کې ژوندیده او منزنه کې و د سلورم تبقی روایت ته او جالینا فی عاک الشاسب ذکر کړي دا داسه روایت ته چې د دې روایت خلاف د محدثینو اجماع شوي دا نه په عمل کې قبلیږي او نه په عقیده کې نو کوم حدیث د اجماع خلافو نه د اجماع داوا کوي او د اجماع خلاف روایت تراوغهسته و این عقیده او قران دے پرے خود اللہ اللہ او بیا صحیح روایات چې نبی علیہ الصلات والسلام حضرت عائشہ وی نبی علیہ الصلات والسلام زما د او د مری په مینس کې سوار او نبی علیہ الصلات والسلام وی اللهم الرفیق الا او جذل مسالک کے مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ الله اغاز کرکې چې رفیق اعلی په اتفاق د محدثینو باندي اغا اغلی ییندې چې الت ارواح د انبیای او روح الته ده نو په دې د اهله سنت والجماعت اجماع ده او دا دال دا السنه والجماعت اتفاقی عقیده دا چې کله روح په جسد کې نو جسد ژوند دی او چې کله روح په دې جسد کې نه روح بل ځای نو بیا جسد مړی دا اتفاقی عقیده د اهل سنت والجماعت دا او دوی کې د چا اختلاف نو سرال لوي مړی ژوند دی مې ویني او اوري ام مې امدادو نام کول شي او ای استشفاات نام جائز د شفاعت په قبرونو کې کول شي سبحان الله اغه دا ابو جلال اقتی دی را واغستا اغه یم دک کوي احمد مولتی احمد یار خان د برلیانو شوه دی داغه یو کتاب د جا الحق اغه کی غلی کوي سوق به دور غټ کما کلیو خری چېغه وای په قبر کې خدای پروت دی منګه کلا ویلی چې قبر کې خدای دی من خو صرف داواو صرف دم را داواو چې دت منګه دتاو او او دی الله ته وای ابو جالم دکوي زيد دتومه زيد قبر والا تامه دوی خدای ته وې ها زيد دتومه دی خدای ته او د نن سمانی شیخ الحدیثان مرال او دا ابو جال عقیده را واغستا و یزيد دتومه خدای ته وې سړیا عجيبه وې خدا هه خدا هه اگر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 نحي ہے وہ تا ضرورت دینشت اللہ ستا سر روان ندا اللہ د تویا عباد اللذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنتم من رحمت اللہ راشا راشا چې پزان در سمره زیاته کړه ما نه اوغړا زدل در کوم زدی بخما الله وې زما د سر روغه درازه شیخو لدی سوې زمار روان ننه در زما شپاره سی ګورما شپاره سی ګورم ول وی روغه مې در سړی روانه ميدان الله وی راشنو دے پشاه زور کوي وسره الله د سره روغه دراش دا الله د سر روغه دا راشه الله روغه کوي ته الله سره روانه وي وي بیا وایو بے با کرندو کی سنتا ہے پہله وہ زندو کی مردو سے سنتا ہے پہله جو مائل بخوابے اجل ہو چکے ہیں لہد میں جو آرام سے سو چکے جو کھروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہی اپنا مشکل کو شامانتے ہیں تراشا ہے کیسا مریدوں نے ہیلا ا عرفان کی نر دبا ہے وسیلا وسیلا مزارو کو گردان تھے ہے وسیلا عمل ہے نہیں جانتے خبر نه چي وسیلا ستا وي وي وسیلا دادا چي زبلړ شم زب قبر والا تو ام قبر والا با الله تو وي وستا الله سر روانه کله نراغله دا الله هوي داغه دا بوجا ل عقیده وا چې غیبه وی ها اولای شفاعه عنا عند الله و منګه خدای تخدايان نه و بلکه صرف خبره دوم راچې دا زمونږ د الله دربار سفارشان دی سفارشان دی ملال قاری رحی مولا لوی مشعور حنفی شرح دفق اکبر کی ذکر کی اوی و انما جاء الانبیاء لبیان التوحید و تبیان التفرید ولذا اتبقت کلمتهم و اجمعت حجتهم على کلمت لا اله الا اللہ ولم يؤمرو يؤمرو. دا دا و لَمْ يُؤْمَرُوا بِأَنْ يُؤْمِرُوا أَهْلَ مِلَّتِهِمْ بِأَنْ يَقُولُوا اللَّهُ مَوْجُودٌ وَأَنْبِيَاءُ اِكْرَامٌ د بيان توحید د پار راغلو د دې د پار راغلو چې د الله یو والي بیان کې والذ اطبقت کلمت او د دې وجنه داغي اجماع او اتباع په دې کلمر راغلو چې تمام انبیای کرام چې لا اله الا الله د کا توحید بیان لراغلو چې حاجت روا مشکل شا غو سوداتا داستگیر ما سیواد الله نه بل سوک نشته او اغه ای توي انبياو تدا حکم نو کړی شوه درب رب کائنات طرف نه چه دای رخل مخلوق تدا وای چې الله موجود دی ولې اغه فالله منه چې موجود او قشرک و سره کو بلکه بل قصدو اظهار ان غیره ليس بمابود ردا لما توهمو وتخيلو حيث قالوا هؤلاء شفعاء عند الله واي بلکه تمام انبیاء کرام اگر دل را غلو چي رد د دي کو چ غير معبود نه ده غير حاجت روا نه ده او دا مقصد دا او رد کو د مشرکینو د دي خبره چ مشرکینو بوي هؤلاء شفعاء عند الله مشرکین وبے شپارسیان دی انبیاء وبے ابد بندگی د یک یو الله وکي بندگی د یک یو الله وکي او, او مشرکان وبے دازمن شپارسیان دی بار کئ پرز می دا کو دا قران کریم هدل الناس دا کامل ہدایت او دا سه قران کریم حدیث صفات کې رازي نبی علی صلواۃ و سلام فرمای القران القران شافع و ما هلو مصدقن اللہ اللہ اللہ ربی کائنات پیغمبر فرمایی القرآن شافعون مشفعون و ماحلو مصدقون دا قرآن کریم سفارش دی سفارش دا سفارش کون که ده دا سفارش کون که چی د سفارش قبول کلی شوی شفاعت تی و ماحلو مصدقون او دا سی جگل کون که د دا اللہ پدر بار که دا خپلو تابی دارو پبارکی دا سی جگل کون که ده چی دا جگل کنی شوی جگل دا مانه چاچو قر� رب کائنات باد غسد الله دربار کې اولاڑی لکه بل روایت کې راضي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے قران کریم دا بادارش دا لاندي ولادي او الله تبو اعلی مو وصلني وصله الله الله چاچه ز یو زای کلم دنیا کے د خپل ځان سره چاچه ما باندې عمل کړه نو الله دی نن د خپل رحمتو مې ربانه سره او زای کی وا من قطعني قطع الله چاچه الله الله اپ چاچه زه د زانه بیا رت کلم جدا کلم الله دز بل رحمت نا جدا او پره کې ختمه کې د خپل مهرباني بیان ابي عليه السلام فرمای من جعله امامو قاده اله الجنه چاچه د قرانه کریم د خپل زانه مخ کې وګرځو معنا د قرانه کریم په سر روان شو غم کې وما نخا دای کې وما غم کې وما دای کې وما ولے خادی پ نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغلے کنا راغلے نبی علیہ السلام ودونه کڑی کنا سنت طریقہ وبکی بیائی کنا شتابه ک کنا ا شتابه ک اغسلہ کہ عیب پردہ کی لاڑشی یوسو تنا او آل تدی جنی پ کور کے یاد ا گئی د محلی پ جمعات کی نکاو تلل شی او تلل شو بیاچ کلا رخصتی کیگی نخپل یو سړے یا خپل خور هغه برا واخلې رابې ولی او خاون ته به حواله کې د شپې په تیارې کې د ماخام نه چې ها واخل لاستا بي بي دا دستا امانتو او ستا غواده شو نو چې هغه کوروالی او کې او ملاو شې د خپل بي بي سره نو که سهار د وڅون ولیمه دیو کې دغه سنت طریقا و دا پکینو چې میا او میاش مخ کې وخزه او سړی ټول ګړي دا پکینو دا په سنت دی نه قران کې او نه سنت کې خوشه دا ټول دی اندوانو طریقې دا رنګ داب کې نوچ کټ کې خطاکو براکاو دا کې نو دا, دا رنګ خادي سره سره غمونه د نبی علی صلاتو والسلام ته ژوند کې راغلي دی په خلکو باندې نبی علی صلاتو والسلام غم څنګه کړه دی مله و شو نو ځان بنټکه ځان بس نبی علیہ السلام وی منظر بالخدود وشق الجیوب ودا بدا والجائلی فلیس منناه لَیْسَ من مَنْ زَرَبَ الْخُدُودَا نَبِیُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وی, کنا شما دا وی. نبی علیہ امتی زَمَانَ نَدې آغه انسان چا چې مخ او و او شقَّل جِیُوبَا چا چې گریواد ناوښلول ودا بې داوَل جَاهِلِيَّا او د زَمَانې د جَاهِلِيَّت په چغی چغې وُل چې وای کنا مړ شو ما دا چغې وای نَبِیُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فرمای زما أُمَّتِي نَرَی زَمَنگ نَبِی زارا زَمَنگ نَبِی دارنگه نبی علیہ الصلات والسلام بیا وای ما نو اسرعو بل جنازه اسرعو بل جنازه ال شابه شابه زر جنازه لولد دانا چې پینځالله پین دا ګنټه شل شل ګنټه او رز رز او شپش شپ ب پروت نه تیار شو بس کوم حاضرین دیغا دی غږ جنازه او تواي راځي جنازه کو دا پلان کوي وفات شوي دی نو لرشی جنازه او که نو چه جنازه او شی نو بیا نبی ری صلاة و سلاموی اصری او بدفن اصری او بدفن علی شا بی ذری و سخخوی دانا چه دسخات بوجی براده او دای رازه یلی سخات ته پیغمبر وی ذری خخوانو ده با یلی گول راده سابون راده چواری راده قرآن راده نو چورلنده بشورو کیو پرده مال بیاو بلتبخی تسخیش نخپل راده اګه یو بل توبخه په دې چې د ټول علما دې خو صرف د له دیوبند دې چمړې وای ژوند دي الان کې دا د علما دې وبنه قید نه او غزا غل اعظم ما پر خوخه دخل ها پر خوخه ما غزا ما وی چې قرآن داوي پاغي باب کې یو به وام د تبياد خبر لرا اعظم قران دا مو وای چې مळी ملدين کميتون و ان ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تقتسمون او که کځما نمنې نو د شرح فقه اکبر شرحه د امام ابو حنیفه رحم الله کتاب هغه منصوب کتاب فقه اکبر داغي شرحه مشهور عالم مله القاری رحم الله حنفی کړه او هغه وایي وای چې قبر کې کم نعمتونه او عذابونه دي زمون په ایمان دی من منو من باندې پیمان پیمانه خوای دغه تعلق چې په قبر کې د روح او د جسم وی 9000 رد او اعاده خاصه لا توجب حیات البدن قبل يوم القيامه د قیامت نه مخکې سره بدن نه ژوند دی کیږي ته ان پیمانی ا راشور بلا د امام ابو حنیفه د عقیدی کتاب چه مولا علامہ تحاویر هی مولا لکله دے داغي شرحه مشهور حنفی عالم ابن ابی العز حنفی کله دا او هغه پاغي کوي و هاذا الرد اعاده خاصه لا توجب حیات البدن قبل یوم القيامه د قیامت نمخ دا بدن نه ژوند دی کیږي اے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ کتاب الروح کی ذکر کئ چه هاذا الرد اعاده خاصه لا توجب حیات البدن قبل یوم القيامه خوش خبره مات دای جمعيه قیدارخه دا او ان شاء الله الرحمن زړه چې تاسو لاسره پدې باب کې په انمت عجيب باندې ان شاء الله الرحمن کتاب راشي د دې عجز کتاب ده حیات الانبیاء فی ذوئل اجماع د انبیاء حیات د اجماع پر اړه کې او پاګه کې ما پنځیش اجماګان را نه کلکړي کل کل پنځیش اجماګانی پدې باندې چه دا کم خلق وای چې مړي په قبرونو کې ژوند دي د یو اتفاق د امت نه نه ده دوا نه نه ده د پنځیش تو اجمايئه کې دونې خلاف کړی دي او تقریبا سلو نسوا آیاتونه دي چې دا غینې انکار کړی دي او درې زر احادیثونه انکار کړی دي 3000 احادیثونه او د پنځیش تو اجماګانو او د سلو آیاتونو نسوا آیاتونو دا غینې انکار کړی دي با ر کې قران مخ غم کې او گرزو سکی چه جنازه بیا بیای زر دفن کا ایلیس قاد تبنه کی نی چه تو ایران شو ایلیس قاد صرف علماء دیوبنده و یرف یو المحنده لی نور دیو. دی. دی دی خبر نده علماء دیوبنده ویچی چې جونده ده ده ده زد دیوبنده هم عجیبه خبره ده نم زد دیوبنده نیم او د فصاحب ده فتاوه فریدیه ده اکولی په مدرسه کې اگه برملاه پا مسند دا حدیث بانده وی وی منگ سا پا علماء دیوبند خرس نیو چې بس دیوبنده انده چې چه بعد دا سنت بددتا نو منگ باو چې بددتی منگ سا پا علماء دیوبند خرس یو او کتوای چې نه افتراد او کلا نو خیر ده ما خود یو مفتی والو وی او کتاب که بیر تا انشالله لیکل خیم از سیف المبیر ده ده حضرات و کتاب ده او شای کرده ده اسم کور کې. پاغي کوي علماء ديوبند کوي چې دا بدعت دی دا بدعت دی دا بدعت دی هغه هیڅ قاعده مذهب کتابونه دي موږ څخه قاعده مذهب کتابونه موږ خساره څخه باغی نه چا چې علماء ديوبند نه نن هغه ديوبند دی شو او چا الله دی قبر منور کې شاول قران نور الله مرقده چي د اهل سنت والجماعت عقیده او د علماء ديوبند عقیده کور کور ته رسوله او د الله کتاب کور کور ته ورسه وینده ديوبند نه دا کراچایو مفتی دے مفتی تقید مفتی رفیو اسمانیسے با اگرنا تا پوش شوئے دے وی تا دا پی جانے دا شوال قرآن رحم اللہ حسول بای ما تا پتہ یو قالو له ابراہیم یو قالو لہو ابراہیم خی پی جانے کما یعرفون ابناہم یو قالو خاسی وی ابراہیم علیہ السلام آغا وقت کافر و خفی جاندہ خوچه او دا سوک دا چاکلی یاری او کس د دا بوتانی ماد کردی ابراهیم ابراهیم و تا خلقوی اینا منور پیجو نیو خوانا براهیم ابراهیم و تا وی خواشوی آغا شو القرآن نوور اللہ و مر قدهو چه دا دیوبند رساله شاید کیگی دارو العلوم نمبر پدی نم دی. نو اگید شال قران تذکرہ پو ی عجیب انداز کې کئ چې یو ډیر غیرتین انسان د پیغمبر په سنتوبان نه او پرد بدعاتو د شرکیاتو کې یو ډیر جرأتمن انسان او دادہ تصانیف ایم وای کړي دی غي اټوله تذکرہ کئ او د نه پیجنې نوстаў نه پیجن دل د شال قران یو سړی را پاسی او د رز رلا داس سترګه پټه کې نور نشتا نور نشتا نو دا د گونا ده نورشتا ده پویشوه او اس که خاپی رک نور نخ کاری نواخو د خاپی رک د ده ده که دا نورسو گونا ده ده او خپاکی گئی ما کسو خپاکی گئی خوزا پرون می بیانو پا اللہ سووشی نو پرون می بیانو پا بیانای که دیگا داٹه ته یو ملګې خبره اوکل دلته پرونیو غیر مقلد راغلو شترې به موار نو اغوی چې احناف ټول هنفان چې دینو دا دو زخیان دی طول هنفان دو زخییان دی اتای ما ته ما ته به مداک خبر اوس نهکنل بیا تهې بی س نهداره د چاویلدي زه به اووسام نو بیا ډک جمماتو او پارغې کې غیر مقلدین دی د دنیا نستو او ما یو یو مسله راغست تقلید دارنګې خیرار خلفلیبا او دا ټوله م چیه او بیا غداغي وزات ما کړه نو اس نو کتاب مده شیخ یو یو کز لیکلون د شیخ الحدیث تقریزو نو بس ماز زلمه ما وام بس نو او سالت دیوبندی باندې ز خرص نیمنه نه غا دیوبندې شو او چا چې د دیوبند په مسله باندې قرباني ور کړې ا دیوبندې مثال داسره لا کې او سالې کورتراشی غلاله یو سالې کورتراشی غلاله ها او, تو او کور والا توزه دا کور زما دے کور ا دی توزه دا کور زما دے زما اکابرین اللہ دی دا قبر نا منور کی من س داس نیو چگیر منگا بی موراو بی فلار الحمدللہ زمن اسلاف اگر داس اسلاف تی چا دنیا من ندی قاضی شمس الدین نوور اللہ مرقده اللہ دی دا قبر منور کی صدر شیخ الحدیث ددوبند پاتشو دا زما دا تنظیم سالو شول قران نوور اللہ مرقده د دیوبند نه فاضل او فخر به علماء دیوبند کو او چې د انګریز سره منازره به راتلینو هغه به شول قران نور الله مرقدهو لګو خوش او بیا زما د تنظیم غړی شول قران د پیندې نور الله مرقدهو اگر تاسوکا اگر هغه انسان چې دیوبند به په فخر کو فخر او د دیوبند نوم چې چا په پنجاب کې پیژندل او د بریلیانو خلاب او د بریلیانو سر چې چا خټه کړه نو هغه شال قران د پیندایو آ شال قران د پیندایو او قاری محمد طیب نوور الله مرقده محتلم د دا دار العلوم دیوبند اگر هغه له کراچۍ ته بنوريه ته بنوريه کې دا غنه تاسو شو قاضی زبلکی وزیر قاضی شمس الدین صاحب او د عملګری دا څنګه د دیوبنديان دي وه دا بیاتی تا پوسو شووی ہا دیوبندی ہوئی چه پدر احمد زرطوی که کتھر دیوبندی ہے کتھر دیوبندی دیوبندو علوائی دازمون کسان دی او چه چا تا علماء دیوبند بدتی ہوئی نو اگو ایزر دیوبند تیکا دیوبند تیکا ایلیس قاد بدتو تمام علماء دیوبند ذکر کئی یو نا تمام علماء دیوبند دی کئی او کتابونو که ثابت کل دی دیوبند دی دو زنی شبینہ بدعت ته شبینہ بدعت ته تمام علماء دیوبند ذکر کوي بدعت ته دے گئی دے دیوبند دے دے اوزه دیوبند نه داڑو کوله انصاف ته دارنګ اور پسیر آزاد کرکی یو دونا دعابه د سنت په احتجت مای بدعت ته دے دیوبند دے, دے اوزه دیوبند نه ما دارنګي دعابادل جنازه بدعت ته تمام علماء دیوبند ذکر کوي دای کای دیو تا دا به داد دارنګې سلویختی پنیت د ثواب تمام علماء دیوبند ذکر کئ ک نور سه تیر ساله د مسلک علماء دیوبند قاری محمد طیب مهتمم د دار العلوم دیوبند لیکلغه هغه په هغه کې لیکلی لیکلې دي چې دا جکمنه نو بدعت ده دارنګې بیا یې دي چې جمعه کول او هغه د غیبت او د خیرات د پاره خاص کول دا بدعت ده دا اولا دا للمی علواه دا للمی علواه بیوکانا دا بیدت تی او دای ټول کئی دا بیدت دا چکم نی نا دیوباندیان دیو سا دیوباندی نیم باو که تا جر رو بایی لا تا جر رو والا کسی جوڑا کردار پوشوی اللہ اکبر علماء دیوبان خواه تمام علماء دیوبان وی رحمه اللہ رحمه ماللہ تمام علماء دیوبان کشپ المغالطات اگورا وی مڑ او سلویختو علماء دیوبند تقاریز پاگی موجود دی او لیکلشو پدی مسئله بانده دی چی مڑی ناوری زوام ناوری دیو ای اوری دیوبندیان وای ناوری موافقت د چا دا دا دی زما دی د دی چی وی اوری او, او سنگ اوری وی دا دیزای نا بغداد که چکم دن شیخ عبدالقادر جلانی اوری دا چا لیکلی دی دا زخایرم لیکلی دی زخائر نو دا البسائرم لکلی دی نو دا چکم دنو نداؤ الحق شاید دا گئی نا مظہر العلوم نا دا اغییم لکلی دی پوشوئے نو اغبی در اوائی منگ بلکہ اغبیابل سوئی وئی ہاں علماء دیوبن یو بلہ خبرک وئی وئی مسلمانو هوشیار ہو جاؤ کہ اہل سنت والجماعت ایس سماعت موتا کے لوسے بلکل پاک اور بری ہے جب کہ صرف پیر کا سوالیہ معتزلہ اس کا قائل ہے وہی منګه بالکل بریو منګه سمای موتا نمنو وہی منګه پاک یو علی سنت والجماعت د دین پاک دي دی تمام علماء دیوبند وايي اتفاق سرا او د دې معتزلہ قائل دي په معتزلہ او کې او ډال دا, دا خبره صرف علماء دیوبند دي دی کنا اشرف لیطان ویره مولا تلخیصات کې هم ذکر کړي را تلخیصات کې هم ذکر کړي را وس چه چاته علماء دیوبند بدتی وی معتزله وی اغه ز دیوبند هم او چه رچا خبره موافق دوی دینه دی دارنګ علماء دیوبند بیا پاغه کی ذکر کړي بیا پاغه کی ذکر کړي وای علماء دیوبند و یوخ نفس سمای متا کې لګ اختلاف ته موازیه منسوصه وخه وای من دې تر بد نوو کسو قائل ځکه حدیثو کې نفس اثبات و دی خو من قائل نه خو کسو قائل بد نوو خوای کیاو انسان د مړ دو او ری دو نه باد وای چې د ایمدادم کول شي وای هم ان انکو بدتی به نه هی بلکه مشرک کته دا علماء دیوبند کشب المغالطات اتفاقی کتاب د علماء دیوبند اوس چاته علماء دیوبند بدتی او مشرک یغای ز دیوبند بهر کې عزت مندو عرض می دا کوم قران را واخلې داده عقیده کتاب ده نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای من جعله امامہ قاده اله الجنہ چاچو ګرزو دا قرآن د خپل ځان مخکې غم کې پدې پسه روان عقایده کې پدې پسه روان داننګې پا مالو کې پدې پسه روان قاده الى الجنة دا قرآن کریم با اغلرا جنة تراکا گی جنة تا بے بوزی ومن جعله خلف ظهری ساقته الى النار چاچ دا قرآن کریم د شانا رستو غرزو نو پیغمبر افاقوی دا انسان دا با اللہ جہنم تاور غزار کی جہنم تا بے راکا گی دا قرآن کریم ہدایت مسلم ہدایت تے دا قرآن کریم عقیدہ مسلمہ عقیدہ دا دا, دا قرآن کریم رہنمائی مس ان ها ذال قران يهدي للتي هي اقوام مزبوطه لار تا مزبوطه خبره تا هدايت اولارفون کې او دا سه قران كريم دا سه قران كريم چې پا غيباند انسان د الله خاص بندګر زي یو ورځ نبي عليه صلوات ارشاد فرمایي صحابه کرام ناشته نبي عليه صلوات و سلام اينا لله اهلين من الناس اي جماعت صحابه کرام د الله سه خاص خلق او خاص بندي ان کرام او یا رسول الله من هم دا خاص بندګان د الله سوګ دي نبی عليه الصلاه والسلام اهل القران اهل القران هم اهل الله او خاصته قران والا خلق چې قران راغستره دا قران والا خلق دا د الله خاص بندګان دي دا د الله هغه اهل او د الله خاص بندګان دي دانګ حدیث پاک کې رازي نبی عليه الصلاه والسلام فرمای پدې قران باند الله مرتبه مرتبه اوچت اي ان الله يرثو بهذا الكتاب اقواما ويذعو به آخرین الله په دې کتاب باندې لوی لوی مرتبه ور کوي بعضي قوم الله صاحبکم سايته رسول اغه صحابه چې پتا نه کپڑے نه وي او اغه صحابه چې اغې له فراګ سنو اغه صحابه چې کله د الله کتاب راغسته دي او اغه کی کی مانو کې خپل کړه دے اغه کم زایت او رسول خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ یو کله راګی را کړه دا خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ اغه کافر وت د نن نوای وایمن بهاله د روزو چې ته زهر او خوري اله به د روزو خالد بن ولید وای دا څه غټه خبره راړي زهر پکې و ولا و فړل خوښه اغه دا و چې دی به کې بس اوخري نو من بس من با اخلاص شو او خالد بن وليد رضی الله تعالی عنہ الله په قرآن معزز کو سره د دینه چې زهر نقصان ور کوي او خالد رضی الله تعالی عنہ په خلل اس نقصانې وال امر نه ولی و معززته زمانه میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قران ہو کر اغید اللہ کتاب مخکنی ولو اغی فت تمام دنیا بان دی حکومت کاو اغی زکات اللہ کتاب او د پیغمبر پاک سنت بان غیرت کړهو دارنگو ګورا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ مشهور صحابی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ی اورزی اسود عنسی اسود عنسی راگیر کو وته ای ته په ما ایمان رالی چې پیغمبري مو کنه هغه ته ما اسمعو زده بکواس نا وره ما یو پیغمبر اخیری پیغمبر منل د افغانستان نبوت نه منم دغه اغو غوا ته وي په محمد رسول الله په نبوت ایمان راړي به نام د اخیدا دا مې اخیدا دا, دا ور جوړ کا وته ور ځو چې وی ور ځو په روايات او کراځي په ایزا هو قائم یو صلی فیها ابو مسلم خولانی پاگی که اولار ده و منسکی منسکی احیچه کتلی دی سا عجیب نظارا و راوی باس و تا ویزا ویزا پری خودو عمر رضی اللہ تعالیٰ نهو دا ابو بکر اخپل منسکی که نو تا پاست که چرا من فوغی ما فوغی لبیک تازرس ما ملو شمون خو سنور ساوری دلیو وی الحمدو لله الحمدلله الذي لم يموتن حتى ارا من امه محمد صلى الله عليه وسلم من فغلى به كما فغلى بابراهيم خليل الله وهمدنا اغذات لره دي چې زه تر اغه پور مړنه کلم تر سو پور چې رب کینات ما تطد مومت جناب محمد رسول الله کې اغه انسان او نخایا چې اغه سره داسي ماملا او شواک کما ماملا چې د الله پیغمبر ابراهيم خليل اللهم <سلام> صل على اشرف ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما وغراغل فيرغون وقت اغش ابو جلا اغا تو او بل تربت عبد الله بن مسعود تو غرا کم کمزوري خاندان والے گانه کیدو عبد الله بن او اغش قران راواغس نورا او غير او داغ فرغون وقت پسينه باندې کینو وَيَذَاوِبُهُ آخَرِينَ أَغَيِّ زَلِيلَة كَ او إِنَّ اللَّهَ يَرْقَى بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا سَحَابَ اکرام الله چتکلو عبد الله ابن مسعود چتک داوله قران اغی داغسته ابن شوبه رضی الله تعالی عنہ موغیر ابن شوبه رضی الله تعالی عنہ اوا چیدے نو دربار د بادشاه تزي او اي غنيغه خبره کوي او بادشاه سه خبره غوستاخد نبي عليه السلام شان کي کوي مغيره ابن شوبه رضی الله تعالی انو سره د دین دی توره سرم نہ او بدن باندې کپړېم نه وي او ټوپ وی او, او د بادشاه غريوان تلاش اچی او ته چپ کدي بل خبره او بل سر د غصم داواله اغیله الله روب دومرا ورکلو دا ولی قران راغسته او د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سنت راغسته ايزتمند دو داغه دوا نه خې د کامیابی دي قران او سنت باندې خپل عقیدت تلل او قران او سنت خپل امام غرزول د خپل ځان نمخ کې دا دا کامیابی نه خږي کمنګه تاسو دا کار وکونکو کامیابی او کدامو نک نو بربیع تبا او بربادی ايزتمند قران لوي دامن غ تاسو ختم کو داول منګ دي ته ډېر اهتمام سره ولاړو دا سنتو کنا او د الله وکمو او د پیغمبر طریقه وا نو دا رنګ دا صرف نه فار ځای کې بمن د نبی عليه الصلاه والسلام سنت او د الله کتاب مخ ته تقدو فار کې بمن د چا لحاظ نه کو سچ خدای وي سچ پیغمبر وي الله را بولی د کی څه بنګ عمل د قران او بیا خو ور خبر ادا چتاژ وي ادا سي افس په تراويو کې چتاژ نه په تراوي باندې پیسې نه اخلي علماي دیوبند طول لیکي چې کم ها پیس په تراوي باندې پیسې اخلي د په تراوي نه کیږي ځان له عالم ترکه په باندې کوئی او د په سمو کوئی ښا مفتی کفایت الله رحم الله عليه کلی دي دارنګ مجموت الفتا کی لیکلي دي فتا حسن فتاوه کی دي اشرف علي تنوير هم الله لیکلي دي چې کم ها په تراوي پیسې اخلي د په تراوي نه کیږي او و استاد شي تا تمام جمعه تنو کې ورته دا د اخواله کم کمنن وای از م ول د خلق مخ خوخي نه ورکړو مفتی زبلی کی رحمت سی دوی دیوان دم نخلاص کې المعروف کالمشروط قاعده دخا دا مجرد کې راځي په دغه ټایم دی ورکړو او دا مجرد کې دی نو اغله دی ورکړو د راې د ځانله روړ کړ سی دوستستړ او خدای ناارزه الله رابول لت د زمون غ بعدات نظای کوي او بعدات بهله نظای کېږي چې منکې خلاصې اعتبا سنتوي او قرآ مو خپل قایت ګرزولی الله را لزت د زمونګه ستاسو دا تمام عامل خپل دربارې عادیا کې قبول او منظور وګرځې الله و اے غمبره دا تاله چې معکم قرآ در کله دی دا خلکو توورسوو که دا د او د دې درس ته ونه کو د دې دی تبلیغ دیو نه کو نو تا پیغمبري کار د سلام نه ده کړ تا پیغام د الله او رسالت نه رسولي پیغمبري کار د حکمت کتاب د تبلیغ کتاب د حکمت کتاب او د هدايت کتاب هغه د الله کتاب ده د دې تبلیغ کو د حکمت ته د حکمت نه ډک ده او حکمت آیاته کوښه پیغمبر تعالی ودا رسول او یا الله پیغمبر ل تسلی ورکې ته قران بیان کا حفاظت دے فما فرماده والله یاصمکم من الناس او الله قوم کافر ته ہدایت نکې الله رب العزت دی منګه تا فقران او سنت باندې دا عمل توفیق نصیب کی چا چې موږ دا دعوت دا را کړو الله دې یې قبول و پخفل در بار کے او منظور په خپل دربار کې او دې د اعمال قبول او منظور در دعا او کې وا امین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اني اسالك بان يشهد الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اني أن الحمد لله الا انت وحدك لا شريك لك الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا الله زمون وللي گناو نا معاف کي يا الله من استايت زمون شيو زمون ناراض شي الله زمون دلا سود خد غبنو دسترغو يا الله د تمام جوارح و گناو نا معاف کي الله ته زمون ناراض شي داسه راضي شي که الله زمون عمل په قرآن کې الله زموږه عمل په سنت د جناب محمد رسول الله کې یا الله یا الله د صحابه کرامو محبت زموږه زلونو کې نصیب کې یا الله یا الله صحابه چې مونږ تکم دین را رسول له مونږ ته د اقتدا نصیب کې او یا الله پیغمبر افاق چې مونږ ته سوي لیدي پاغه زموږه ایمان کلک کې او یا الله قران چې مونږ نه څغاړي مونږ پاغه کلک کې یا الله زموږه چا چې موږ ته قران او سنت خود لیدي یا الله دا غي کورونه مالونه او يا الله دا غي تمام احوال او افعال یا الله د خیر او برکت واله وګرزته حفاظت وکي الله د هغې فتنينه ته حفاظت وکي الله دا غي کورونه په قران او سنت آباد کړي دا غي اولاد په قران او سنت آباد کړي دا غي زنانه او نارینه په قران او سنت آباد کړي يا الله موږ الله ته زما ناراضه شي الله مونږ خپل دربارہ مشړې الله زما ناراضه شي چې بیا ناراضه مشي او الله یا الله یا الله مونږ د مخلوق په درگاہ او د مخلوق په دربار مودري الله مونږ خپل ځان ته ودري الله یا الله مونږ مخلوق تمه محتاجه کي الله زما قرضه ادا کي الله زما قرضه ادا کي الله زمن قرض ادا ک يا الله من مخلوق تم محتاجه ك يا الله يا الله سمره بدعات په دې کلی کې کی کیږي يا کی, الله سمره شركيات په دې کلی کې کی کیږي يا الله غ بدعات او شركيات ختم ك او دا ټول کله او دا محله يا الله په قران, قرآن راولے, یا اللہ او سنت يا الله رونه رونه او غرزه يا الله زمن من محبت په قران راولې يا الله کم ساړې شرك او بدعات كې الله زمون پزړه کې دا مینه پیدا م کوي الله یا الله چې څنګه تاویل دي چې د مشرق او بدعتي سره مینه به مسلمان موحد نه کوي الله زمون د دې سره مینه مراوله الله د زمون د زلون او باسه یا الله مونږ په قران او سنت د موحدین او کله کو مسلمانانو سره یو کې یا الله د مجاهدین امداد وکي یا الله د مجاهدین مرست وکي یا الله دا ملک په سنت آباد کې یا الله <سؤال> د ملک کدا امن فزارا ولې یا الله د ملک کدا امن یا الله یا الله د دې په عین کې لیکلو چې حاکمیت اعلى الله یا الله حقيقي مانو کې هغه حاکمیت اعلى د الله یا الله تر راولې الله په دې ملک راولې یا الله چرته چې يهود او نسوارا او دا غي پر کټيلي زیادي او مسلمانان و هي او ټکایې کمزوري کول غاړي بدنامول غاړي دا پرپګاندو د ظلم ستم نه الله مسلمان محفوظ کې یا مسلمان لا غلب ور کې یا الله د مسلمان امدادو کې یا الله زمون چکم مشران یا الله شهیدان شوي دي یا الله یا الله یا الله سمر چي دي سمر عوام یا الله یا سمره علما دا غویینه تو شی دا خپل دربار عالیه کې قبول او منزور او ګرځه یا الله دا غی تقصیرات مات کې او شهادت مقبول منزور او ګرځه او یا الله مونږ د نا مرگ د شهادت غواړو الله زما د ستا په ذات عالی قسم یا الله زرشتان الله زده نه مرگ د کټ په ځین نه غواړو مله مله مرگ د شهادت راکې چې زما وینه الله ستا د قانون د پاره تو شی الله یا الله چې زموږ ویناستادو پیغمبر د سنت او استاد او قران د پاره توشي یا الله موږ له کټ پوزی مرګ مرا کې الله یا الله موږ له کټ پوزي مرګ مره کې الله یا الله څنګه علي رضی الله تعالی او ویلو والله لا الف زربت بالسیف لا اهون عن میته على الفراش یا الله موږ هغه سختي د شهادت ووقته چې کمرازی یا الله هم تاسانه کې منګله مرشد عادت راکې یا الله یا الله دا کم حاکمان چې ظلم او بربریت کوي الله دای نه یا الله یا الله تا تخکاری او یا الله دا ملک د دې ظالمانو د هر ظالم نه محفوظ کې الله د دې ملک وفادار پدې ملک کی حاکمان کې یا الله د دې ملک سرامینا کون کې پدې ملک کی. یا الله alai hakimankay allah mung stayu allah mung stayu mung stayu mung stayu allah zama da lasuna hifazat okay allah zama da zun hifazat okay allah zama da gwaguno star go hifazat okay ya allah da sumra chehre che mata be giro ya یا الله د دې د لانا تخلاص کې الله او دې له توفیق د سنت او د پیغمبري فاکو ورکه یا الله علما او ته هدایت وکې اللهم ارشد الایمه اللهم ارشد الایمه اللهم ارشد العلماء اللهم ارشد القرآ اللهم ارشد العلماء اللهم ارشد المجاهدين اللهم ارشد الحفاظ الله الله یا الله د دې قوم رهنمای پسم لا الله یا الله علماء قران او سنت یو یوکه الله یا الله د باطل فرستم لا ماتکه الله یا الله شاول قران د پنچویر شاول قران د پندای شاه سیف او یا الله قاضی شمس الدین او یا الله امیر بن یالو سیف دی مولانا حسین لی سیف دی علماء دیوبند تمام یا الله یا الله علماء دیوبند تمام یا الله دغه قبرونه منور کې یا الله مونږ ته استاد دین را رسوله یا الله کم چوس دولمای دیوبند بدنامو له داره د یهودوی جنټان یا الله لګیا دی او یا الله دی یهودوی جنټی که یا الله یا الله تدای بدنام که یا الله دای بدنام که دولمای دیوبن عقیده یا الله ا چ سنگ د قران سنت موافق وا اغه سیخ کاره که الله خلقتا د مسلمانان پوکه الله یا الله منګا د پیغمبر په سنت کلک که یا الله مونږ د پیغمبر په سنتو کې لګ کې مونږه کې لګ کې مونږه کې کې الله دنیا اخرت برزخ یا الله دا ټول زمونږ لپاره د خیر او عافیت اوږرځه الله مونږ نه مظلوم اوږرځه نه ظالم الله ته زمونږ ناراض شي وصلی الله تعالی علیه و رحمته محمد الولی وصلی علیه او زمونږ د دکان په تاسه <تصفيق> تې اشاہ دی توید سنت کے ایسٹ اہنڈ شیریز دکان نمبر تیس عبد الرحمن فلازان از دیمین چوک جنگیر اور صحابی پروکائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو